Eta azkenik futbola zere atko garazo aipatu genituen zeintzuk izanaana ziren gure eskualdeko talde duenen emaitzak eta gaurba horietako entrenatzaaiilekin izanen gara asteko Gipuzkoko ligan betigazteko orrezko regional mailako emakumeek lau eta bi irabazi zuten ohi zeren kontra mastegin aritu ziren pasa den igandean eta emakumeek bigarren garaipena segidan lortu zuten bertan nainara otsxooteko bigarren entrenatzaaia kontatu digu nola joan zen neuurketa. Bukera honetan jokatu dugu hoi hartzunen kontra, eta izan da, lehenbizko bueltako azkeneko partidua. Ordu monagiaran, heldu ginen gogukin, horreko partidira uzita, eta ikusta e, honetan ere bagenikula aukerak iragozteko, oso ginen gogukin. Eta, bueno, hasi ginen nahiko ongi, emaitzan aldetik, zeba bigarren minutunan etxe garaiek, balon luze bat agero lortuzun sartzia lehenen gogola, Mino alare, naizta joan markagailo nahorretik, posetzen pos lehenengo zatia nahi genuen bezalako izan, e, ginen enkapaz baloia jokatzeko gure hartin, guain arte demostratu dugun bezala, eta, ta, bueno, posga uzak etziren atetzen, egia da, entzirela bi jokaldi e, jokatu zongi, eta demostratu dugun, joa gero, inez gero, pos, posbagenula ukera partidua gure terren eramiteko, mino, bueno, lehen bizko zatia egiaran e, azteko modukua, Izan duzen, ze, etzen demostratu ekipukik egin ordun, zeekin, bueno, gainera, bertze ekipuk bi minutotan sartu zizkigun. Bi gol, orduan, jaiarri ginen, e, atzetik, eta, pos, zen bertze presio bat. Alare, lortu genun lehenengo zati bukaeran sartzia bigarrengola gola, eta behintzai joan ginen, marka gaiukin, bueno, pos, empate batekin deskalenzura. Orduan, bueno... Gero ja etorri ziren aldaketak eta emantako zuzenketa batzuketak gero pos pues, ekipuk aldatuzun jokatzeko modua, tegia da emantzula bertze bertze partigatari ginela jokatzen, jokatu genuen haunitz pues, alde batetik bertsera baloi aldatuz, balon luzik, berain bizkarrera mina egiten eta eta hori ekipu denmostratuzun gain arte demostratu duna badakigula jokatzen gure hartin eta eta intzen azkenen partido, partido onbat eta, bueno, lortu genuen lautabira oztia partidua, eta importantena, pues, e, irupuntuk berriro pues, posgeitzia. Azkenin e, izan da lehenengo bueltan haiko gogorra, eta, bueno, behintzat bueltari bukaera emateko, pues, e, azkenko bi partidotan lortu jugu sei punto, asike, bueno, alde erretetik benpinongi, eta urrengo partidora begira, pues, ja gogu kinbeti bezala. Beti gazteko ohorezko regionalmaiako gizonezko ekere garaipen askuratu zuten aste buruan, zehazki pasan den batean, zarautzen bertako talderi utxeta bat irabazita. Bendu asieratik lesakarreket zutela garaipenik batzen, eta beraz pozgarri esantzen irupuntuak poltsikoratzea. Javier Eskauas entrenatzeiak aipatu duen bezala. Posegi pues, harran merezitako irupuntu eta biharra genitun irupuntu gehien bat. Dinamikaneko kaskarri naldu ginen, E, porrot nahiko azken aldien bagenitun e, Klasifikazioan ginen eta Eta irupunta buek bizi eman digute e, Zara utzera jokeinen jakinta bueno, Zara utz talde honazela e, Liderrakin Puntoetan empatatua Berezen lagin etzun partido bakarri galdua Generalin partido bakarra galdua Eta ere txabletan kontra eta baren ikin partidoa zahia zela Planteamintu egian Egin genu nahi izan zenbilo pixkot, zela ikusi naturala, zela undia pixkot espetu eta ahi harran aitzon jatezita egun, berai egitzen kasio, egin guk ere garbiak ez genuen bueno, ditzen, aietu ginen kontra aramein egin ginen eta lehen bizkozatik enpatikin eh, aietu ginen marka gehira Eta bai Biherntzatin, pues Fisko Betiko ikustentzen lehen Bizkook gola sartzen zuna pues partidanaren ontzula eta 60. minutun unhaiek sartuzun eta partida gure alde etorri zen. Haizkonten 3. puntungatik eta orain urolan kontra dinamika Kiki onau eh segitze. Eta Nafarroko ligan, lehen maia autonomikoko bastanek peina azagresa bizitatu zuen pasan den larumatean eta bi, etxa, bi eta utzeko markagalioarekin galdu zuen. Horren inguruko balorazioa egiteko, ba, telefonaren bertzea dugu beti bezala Iban Romo entrenatzaia. Kaixo, Iban, zer moduz? Kaixo, bueno, honi ezagartko. <laughs> Baldo gero irabasten basten desuñan norego de baina benia, bueno, eh, lan, elibardugou, jarraitu, eta, bueno, zangero unbezala, poluse izan lehar da, lehenengo vuelta ja orain bukatu eta orain vieza, bukatu gara, eta denorza guchan gara, berdintua, oso berdintua da jocatari, eta Larrana eta larrana, egin behar dugu. Beti, aipatzen dugu, ez? Ba, garaipen batekin bertzen modu batez hasten dela hastea. Horrengonetan, e, ba, galdo egin duzu, eh? baina bueno, ba, e, erranen dugu, ez? E, amore ez dugula emanen, ez? Eta segituko dugula intzinera. E, Aipatu didazu intzinetik, e, bueno, bieta hau txeko markagaldua izan bazen ere, nahiko berdintxua edo parekatua gontzela larun bateko partidua, ez? Bai, eh, partidua, eh, izan zen gogorra, eh, joko gutxi, irpaze gutxi, berai ekipo betere gala, eta guk eh, gazteak, protesta, gitarin asko, dago godu, uh, joko horretan ez eh, gara es, uh -huh. oso gona. Baina, bueno, eh, berai jartu zuten, bere joko horretan, zartu zuten gol bat goiz, eta, bueno, osegoen soberdintxo ez zauden eh, jokalariak, eh, jokua zona ona, beraiek jota kanputxikia, eta, bueno, zaitu zai ginen, baina zen duen, bai, beraiek bai, baten bateltzen ziren, eta azkenean, bizarren zaiten zaitu ziguten bizarrenan, eta listo, eta hori aia bukatu, zaitu ginen azken arte, e, goz bat zarten, baina, bueno, e, e, arratzalde etzar, eta, bueno, ta beste bat behar dugu, mm -hmm. den bailean. Horri da, aipatu dugu haunitzetan ere, ba, kanpoan agian pixka bat gehiago kostatzen dela, e, normala da, azkenean, bueno, ba, bakoitzak bere etxean, edo bere zelaian, ez, e, bere gotorlekuan hola errateko egiten du, eta, eta bueno, kanpoan beti ere pixkat zailago dira partidak, eta oraingonetan ba, horrela egin zanda, ez? Bai, ba, Kampo zehelaia, ba, ozera gotean diagiten zuen Kampua, e... Ba, esen, eh, beti jeizeko sozaia zen, beti goketea egiten zuen eta eh, azkenean berai eko ituta daude eta gu urrekan pozo unbi dago, eh, azkenean eh, joku horraza egiteko da eta gure joku duen zato hobi zaten, ari da uh -huh. burrekan koa. Horri da, horri da, beti eren, ba, etxekoan hobi aritzen bai. dira tal leguztiak, bai. Bai, horri normala izaten, horri uh -huh. da. Horri da. E, bueno, ipatu duzu ere, demoraliko lehen itzulia bukatu duzuela partidu honekin. E, bueno, ba, orain, bigarren itzuliari ekingo diozue, eta ipatu duzu ere, ba, da egoneko, talde guztiak ezagutu dituzue, kanpoan edo etxean, eta orain, bueno, ba, abantail horrekin ez hasiko duzue bigarren itzuliare, Aintzinetik ja ezagututa aurkariak, ba, aurkari bakoitzari egokituko zarete obekia goez, hemendik aintzinera. Edo, bueno, ba, hori gertatzen alda. Bai, beti informazioa zaiten zara ateratzen partidu ikusten baina, bueno, eh, zuhozazten duzen nian berai enkontra, ba, obeikusten da, eh, zen nivela, uki desakete, pa zen nivela duzu zu. Uh -huh. Ordu, un eh, kategoria oso dago zen azkenean, bigarren eh, refetik geitsierak eh, agastraak egingo godeite, azkenean gu, eh, begiretu berdu, ekipo kastearekin eh, hau eh, ateratzea alema eh, puntua, zer ene eh, Haten utzet ehma bigarrena klasifikazioan jaitsi desagrador. E Orduan numero mm -hmm. puntu .4 hortik irten eta gero ba ikusiko duzu ema galditzenena gutatu arte eta zer hortu desatu. Mm -hmm. Hori da berki. Eta orain demoraldiko bigarren e, fase edo itzuli hori kanpoan hasiko duzue baita ere, ez? Datorren asteburuan ba kanpoan jokatuko duzu ederriz ere. Bai, eh murchanteren kontraren zura hemen eh partido zona gustatu da zehaztu baina bueno, eh gorbean dago eta ta saiatu bar gara hori dabasten, e, berriz kanpoan jarzten bai dugu eta garrantzitsua izango da ze, goretsa ba irabastea kanpoan baita. <gülüyor> Hori da, puntuak ateratzea kanpoan, ba, pixkat garrantzitsua da edo bederen balore gehiago duela ez, ematen du. Eta, bueno, ba, horretan saiatuko zarete, asteburan zegun eta ordutan izanen da partidua? Ilandean, eh, bostetan izan eh. mm -hmm. behar da behar. Ados, ados. Ba, ederki, bueno, ba, Iban, mila esker gurekin izateagatik bertze aste batez, hau e, dena e, kontatxagatik, eta, bueno, ba, sorte hon astean zearreko lanari ekiteko eta indarra ere, eta asteburari begira, ba, demoraliko bigarren itzuli hori ongi asteko ere, ba, sorte hona opa dizuegu? Mila esker, espero bigarren eh, eta hori izatea eta hori posazko. Ederki, ba, guri ere bai, Iban, mil esker berriz ere. Bale, zurei. Eta azkenik, preferente emaiako doneztebek bana berdin duzuen pasanelarumatean etxean taldearen kontra atxeden aldira utxean ziren bitaldeak eta bigarren zatian alagatu ziren bitaldeen gola. Kindar gehiago erakutsi zuten azken berrogeita bortz minutu eta ondonez zebarrek, nahiz eta zirauk izan zen lehena gola sartzen. Etxekoek partidua berdintzea zealortu zuten eta markagaluan hain zinartzeko aukerare edukizuten, baina azkenean ba ezin izan zuten hori errematatu puntuak banatu zituzten orduan eta joel gelbik entrenatzaileak adierazidu ganez berdinketa justua, izan zen, bitalde entzat. Asteburuko partidu ez daukinen kontra jolastetokatzen zen, eta bat eta bat izan zen azkenko emaitza. Bueno, Bagoenekin daztintzear partidu egualtxo izan, izan entzela, eta altsi izan zen. Orduan, bueno, zin izan genuen gara ipena lortu, eta punto batekin joatia konformatziak egitzen zen. Elburua partido irauztia zen, zen bertzea helbururik, Eta, bueno, partidua nahiko hasi zen bitaldik balonakin, bitaldik ongi planteatuk, eta, bueno, e, gu partidio serioa ineginu nazeratik, altzen gehiena balona gurekin, oien, zelaiena gotia, Dino noiek aitzongire bai izten ziren defensan eta bi aldetan ibili zen balona Etzen aukerarik egon, kalde bakoitzak tiro bat izan zuen milion porteruk ez zuten parte hartu gordon Atxeen aldira utx eta utx, e, agitzi gualtzua dena Atxeen alde zolazen da zan zen pixko parte bilo jomarra ginele, martxe bat gehiago sartu eta altxe izan zen e, Bigarrez hatia delakin sartu ginen eta lehenengo 45 minutotan irula au, aukera nahiko garbi izan genitxun egia da ziraukik ere izan zitsula horiek ere bastante peligrokin ahietzen ziren eta bueno, minuto iru gehi arte, eta bi arte aldaketak arte bi aldetan aukerak egon ziren aldaketak egin genitxun, beti bezala bueno aldaketak ahitzen sartzen dire eta minuto iru egiten zazpin gutxi gotxi betxi Guk jokaldi hon batintagero xabikin. Bueno, eee... Hor posile penaldi batean gontzen, Arbitruketzuna pitatu eta kontratakin... Bueno, e, ziroki kontratake hon transizio hon batintzun, eta utxe eta batekoa jarri zun. Hongi ginen zelaian, ekipoa etzen behi torri, eta mar minutotan, eee... Oieraldabek... Korrer batetik, burukada batekin partidua behar duzu. Hortik goti joan ginen gehiago eta gehiago eta partidu bukara arte Ba aukera nahiko garbik ere izan genitu nantzinti jartzeko Milionegia da zira aukikera izan zikiula pare bat Antxoneg gure atezenak geliketa honak Eta holtxe bukatu zen partidua, bat eta bat e, Aukerak ikusi eta egual pixko gehiso bere ziren hon Milionegia da aukera garbik izan zituztela, orduun, Erratenla berdinketa justu azantzela, eta bueno, ja haste hontako partidun pensari, berriz jokatuko dugu itxin, godezte ben, haste berriak aurka larun bat edo. Hor dungo baunitzekin, bakarrakin partidu irauztia.